Tér idő a Kossuth rádió tudományos műsora. G.M. -e mentes szigeté válhat a -e Magyarország. Prémium terméket csinálni a GMO-mentes készítményekből nem biztos, hogy a legjobb út, mert ebben a pillanatban ennek a megfizethetősége kérdésessé válik. A kormányzatnak egy kifejezett törekvése az, hogy próbálja a szója termesztést Magyarországon segíteni. Miért vannak félelmek, mikor nincs is rájuk egyelőre bizonyíték? Mielőbb, minél több nyomon követhető GMO-mentes termék legyen a háruházak polconi. Már-már egyre többet hangoztatott közhely, miszerint amit eszel, azzá leszel. Mégis mintha felértékelődött volna az utóbbi hónapokban ez a gondolat. A termőföltől az asztalik program jegyében a fogyasztó nyomon követheti a zöldség, a gyümölcs vagy a hús készítmények útját, vagyis meglátogathatja a termelőt a saját gazdaságában. Ennyire egyszerű lenne az egészségvédelme. Világszerte növekszik azoknak a fogyasztóknak a száma, akik félnek a génmódosított termékektől. Ausztriában már GMO-mentesen állítják elő a tejet, a tojást és a baromfihúst. Hol tart Magyarország, amely igaz, hogy csatát nyert, mert tilos a GMO-s növények termesztése, de mikor válik az osztrákokhoz hasonlóan mentessé ez a három termék? A mezőgazdasági géntechnológia és annak hatásai második rész. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Juhász Zsolt vagyok. Bár tilos, génmódosított vetőmagot a földbe juttatni, mégis az állatokkal gm s takarmányt etetnek, mert ez olcsóbb. Milyen fejlesztésekre, kutatásokra van szükség a mentesség eléréséhez? Kérdeztem Gregosics Balázs takarmányozási szakértőt. Nemrég megjelent Agrárgazdaságkutatói Intézeti Felmérés végzett egy kvázi olyan áttekintő elemzést, amelyben megvizsgálták a különböző gazdasági használatoknak a takarmány felhasználását, különös tekintettel a GM növény Tartalmazó ágazatokat. Itt elsősorban az úgynevezett monogasztikus állatokról kell, hogy beszéljünk. Ezek ugye az együregű gyomrú állatok, sertés baronfi, amelyek a, ugye a nagyobb volument adják. Nyilván azért ebben az értelemben beszélni kell a kérőzőkről is, hogyha tejtermelésről beszélünk. De a kérőzők takarmányozása kapcsán a genetikailag módosított takarmány. Jelen esetben itt Magyarországról beszélünk alapvetően a szójáról és a extrahát szójadaráról van szó, kisebb arányt képvisel. Tehát elsősorban sertés és az az ágazat, ahol nagy tömegben használunk fel, mind a mai napig az elmúlt 15-20 évben, Brazíliából, usa és Argentinából érkező GM szójákat. Ez a tanulmány egy olyan számítást végzett, amelyben kihozza azt az eredményt, hogy ha teljes magyar gazdaságot ilyen értelemben, ami a gazdasági használatok takarmazására vonatkozik, leszeretnénk cserélni, és lecserélnénk az adott árakon GMO-mentes takarmányokra, akkor az 4,1 milliárd forint többletköltséget jelentene magyar mezőgazdaságban. Ez az ágazat droppant kis áréssel dolgozik, tehát az a úgynevezett haszonkulcs azért nem olyan nagy, és egy prémium terméket csinálni a GMO-mentes készítményekből nem biztos, hogy a legjobb út. Ugyanis sok kockázatot rejt, hiszen GMO-mentes szójából származó élelmiszereknek a besorolása ne prémium besorolás legyen, mert ebben a pillanatban ennek a megfizethetősége kérdésessé válik. Tehát itt ugye arra lenne szükség, hogy Ilyen mentest szóját, hogy meg külföldről kelljen behozni. Magyarország ugye nem tartozik a szója területek közé. Koppán György a takarmányozással és forgalmazással foglalkozó Vitafort ZRT tudományos igazgatója. Két megyére korlátozódik Bács és baranya megyére, ahol viszonylag jó termés hozammal lehet szóját termeszteni. Tulajdonképpen szója már nagyon sok esetben volt Magyarországon mindig azon bukott meg a dolog, hogy a nagy szója termelő országoknál megszokott hektáron 4 tonna fölötti termés átlag, az Magyarországon, ha kettessel kezdődött, már mindenki nagyon örült, de jellemzően olyan 1,7-1,8 tonna per hektár a magyarországi termés átlag. Ez bizony nagyon alacsony. Ennek ellenére a kormányzatnak egy kifejezett törekvése az, hogy próbálja a szója termesztést Magyarországon segíteni. Honnan indulunk? Durván KSH adatok szerint egy ilyen 80 ezer tonna szóját Termelt az ország ezelőtt egy 4-5 évvel, amiből kb. Egy 50 ezer tonna azonnal elhagyta az országot, mint GM-mentes szója, és kikötött az előbb említett jóléti államokba. Maradt Magyarországnak 30 ezer tonna. Ez nyilvánvalóan nagyon kevés, hogyha azt vesszük számításba, hogy a jelenlegi szója igénye a takarmányozásnak Magyarországon kb. 600-650 ezer tonna. Nyilvánvalóan ilyen mennyiséget Magyarország megtermelni nem képes. Ennek ellenére a különböző eszközök amelyekkel próbálják a szója termesztést elősegíteni. Most már a korábbi 80 ezer hektáról ilyen 110-120 ezer hektáron lehet szóját termeszteni Magyarországon, és valójában egy ilyen 200 ezer hektár az becslések szerint az a lélektani határ, ameddig egyáltalán kompromisszumok árán de a magyar szója termesztés felfejleszthető. Kimondható, hogy Magyarország a saját szója szükségletét még ezen az áron sem fogja tudni megtermelni. Mindeképpen Behozatalra fogunk szorulni, és ahogy az előzőekben is elhangzott, ahol a kereslet-kínálat törvénye érvényesül, egy megnövekedett kereslet nyilván elfelhajtó hatású. A kertek alatt lopakodik, így jellemzik közgazdászok az USával kötendő, tervezett szabad kereskedelmi megállapodást, amelynek részleteit nagyon kevesen ismerik, de akik információval rendelkeznek róla, azok inkább a diktátumszót használják a megállapodás helyett. Számítások szerint a magyar gazdaságra jó ha 0,5%-os pozitív hatása lenne, ugyanakkor nagy veszélyt jelent a mezőgazdaságra, a GMO mentesség terén elért eredményekre, s ha már eredmények már a rendszer Változás előtti évtizedekben is híres volt világszerte Magyarország az agrárképzéséről, a kutatásáról, a növény és állatvédelem terén elért eredményeiről. De az egész Unióra igaz, hogy sokkal nagyobb élelmiszerhigiéniát követel meg, mint ami az usa van. Egy biztos, a tervezett megállapodás vagy diktátum megkötésének határideje folyamatosan kitolódik, az új határidő 2019. De addig még van mit tenni a GMO-mentesség érdekében. Komoly törekvés van, arra, hogy a gmo szervezetek legyenek teljesen negligálva a termékpályáról oly értelemben, hogy az importból behozható szója, vagy akár más fehérjenövények, vagy akár más élelmiszer alapanyagok sem kerüljenek be az élelmiszer láncba. Zászlós Tibor a GMO-mentes Magyarországért Egyesület elnöke. Nyilván ez egy hosszabb folyamat, de egyértelmű kormányzati törekvések vannak erre, és e tekintet a GMO mentes Magyarországi Egyesület pedig a kormányzatnak minden tekintetbe ennek a törekvéseinek a megvalósítója tud lenni, segítője tud lenni, társadalmi bázisa tud lenni. Nem gondoljuk, hogy gm s az a génsebészeti eszközökkel létrehozott növény, amelyiknek a megvalósulását a természet is megvalósítja. Legfeljebb, hogy a génsebészeti eljárásokkal ezt meggyorsítják. Tehát a hagyományos rekombinációs van gyakorlatilag szó. Tehát időbe sok-sok évet lehet nyerni, amennyiben nem kell ugye a gyümölcsfákat keresztezni, több cikluson keresztül tartani, megvárni, amíg termőre fordul, stb. stb. Ezek természetesen olyan biológiai eljárások, amelyik kívánatosak. Nem kívánatos véleményünk szerint viszont az, amit a természet nem tud megvalósítani. Tehát távolabbi állati sejtet viszünk növényiben. Tálatiba, sőt, mi több, hát ugye távol álló fajokat próbálunk keresztezni. Ezek azok, aminek az ismeretanyagait még nem teljesek, sőt, mi több nagyon is hiányossak. És fogalmunk nincs arról, hogy évtizedek során ezek milyen módon tudnak a GMO-s lerakodni a szervezetbe, vagy más rekombinációba olyan egészségre káros szervezeteket alkotni, amik majd csak évek, évtizedek múltán derülhetnek ki. De ha egy kicsit mélyebbre akarunk menni, akkor ugye ezeket a gm s promótereket a Carfield mozaik vírusán keresztül viszik be a másik szervezetbe, és hát nyilván egyértelműen ki van mondva, és ez igaz is, hogy a Carfield mozaik vírus az emberben semmiféle problémát nem okoz. Igen, de a Carfield mozaik vírus, ezt úgy mondhatnám, hogy egy burokkal van körülvéve, ami az emberi szervezeten mindenféle változás nélkül az egész áthalad és kiürül, tehát nyilvánvalóan semmiféle problémának a lehetősége sincs meg erre. Viszont amikor promóterként bekerül az új szervezetbe, akkor ezt a burkot lefejtik róla, tehát innentől kezdve a benne levő vírusnak az örökító anyaga már védelem nélkül kerül az új szervezetbe, és ezek kerülhetnek az emberbe is, és innentől kezdve időkérdése lehet, hogy mikor kerül sor egy olyan rekombinációra, amely valamilyen életemi problémát is okozhat, de adja a sors, hogy ez ne következzen be, adja a sors, hogy bizonyítható legyen tudományosan, hogy semmiféle új szervezet létre jötte, nem valószínűsíthető évtizedek, évszázadok során sem. Amíg ezt nem tudja a tudomány bizonyítani, akkor addig igenis a civil szervezeteknek joga van megvárni azt az időt, amíg a tudomány bizonyítani tudja. És addig igenis kételkedhetünk, és addig igenis elvárhatjuk, hogy a termelők legalább egy része, és hát Magyarországon ugye gyakorlatilag mindenkiről szó van, óvakodjon a GMO-s növényeknek nem csak a termesztésétől, hanem a gmo szervezeteknek a felhasználásától is. Vissza kell térni ahhoz a korábbi takarmányozási technológiához, amit az ország alkalmazott, hiszen ilyen szójabőség valójában korábban nem volt, és azért ennél jelentősebb volt a mezőgazdaságnak az állattenyésztési ágazata, mint ami most van. Koppán György, tudományos kutató. Hiszen gondoljuk csak arra, hogy a rendszerváltás idején durván egy ilyen 9 millió tonna volt a takarmánygyártás, ez ma olyan 3,6 millió tonnát jelent országos szinten. Tehát újra elő kellene venni azokat a nagyon fontos fehérje és takarmány növényeket, amelyeknek a termesztése korábban és most is sikeres volt és sikeres lehet. Mik ezek? Például a hüvelyes termékek, a bab, a borsó, a lóbab. Adott esetben nagyon komoly szerepe lehet a napraforgónak, nagyon komoly szerepe lehet a repcének. Ezek mind olyanok, amelyeket ismét elő kéne venni és a takarmányozás gyakorlatába használni. A tejelőtehenek területén viszonylag könnyű megoldani ezt a feladatot, hiszen ott a tömegtakarmány maga képezi a gerincét a takarmánynak, és ebből adódóan lényegesen kevesebb a fehér igényes kiegészítés. De a területén és el lehet néni nagyon eredményeket. Például erre Ausztria, ahol úgy néz ki, hogy a teljes baromfi és tojástermelő ágazat ma GMO mentes akarmányt, fogyaszt a tejtermelés természetesen szintén a sertésben még nem tudták elérni ezt a mentességet. Tehát ebbe az irányba igenis törekedni kell, és újra föl kell fedezni a régi takarmányozási technikákat, növényeket és anyagokat. Ezek a génmódosítási törekvések nem abból adódtak, hogy ellenálljanak a száraz nagyobb terméshozamot produkáljanak. Az alapötlet az ebből indult ki, hogy például szárazságtűrő, sótűrő fajtákat kinemesíteni, vagy hát ilyen módon nem is nemesíteni, hanem gén technológia eljárásokkal előállítani. És a legismertebb például talán az aranyriz példája, hogy a 2000-es években egy fejlesztés eredményeként létrejött az úgynevezett aranyrés, mert az a lényege, hogy gén technológia eljárásokkal, tehát rekombináns DNS technológiával, bétak előállító gént sikerült alokálni a rizsben, amely képes volt azt a, a előállítani, hiszen a az A-vitamin elővitaminja, amely azokon a fejlődő országok, Magyarországon Afrikáról beszélünk, kis mennyiségben volt jelen, vagy nem is volt jelen. Ugye ez azért egy nagyon komoly tendencia, ráadásul pár év múlva ennek a úgynevezett második generációs fejlesztésében a 23 szorosát tudta ez a fajta termelni. Tehát ilyen értelemben nagyon-nagyon fontos lépések idő nagyon sok helyen felmerült az a kérdés, hogy ezeknek az ökológiai vonatkozása mit jelent, hiszen például Brazíliában, dél amerikában esőerdők, szavannák kerülnek művelésbe, ugye az a szója területek érdekében? Addig nincs baj, amíg tulajdonképpen a természetben is magától létrejövő, vagy létrejöhető variánsokat állítja elő a rekombinás DNS technológia, és ezzel tűrő növényeket, vagy nagyobb terméshozzáadó növényeket tud előállítani. A baj ott van, amikor azt a... Elvi és lélektani határt is átlépjük, ami egyébként az Európai Unió szabályozása szerint is a génmódosított szervezetet elkülöníti a nem gm Tehát amikor a rekombinás technológiával egy olyan idegen gént építünk be, amely bár pozitív tulajdonságokat fog eredményezni, de gyakorlatilag az élőtervezésben ez önmagától nem jönne létre, tehát az a transgénikus állapotú növény, amelyeket így létrehoztak, az tulajdonképpen valamilyen szint természetidegen. Nyilvánvalóan a GMO-s szervezeteknek nem szabad lebecsülni a jelentőségét. Ma már az úgynevezett harmadik generációs GMO-s szervezetek, azok mint bioreaktorok működnek. Tehát gyakorlatilag olyan típusú anyagokat képesek előállítani nagy mennyiségben, amely korábban az orvostudomány és a gyógyítás számára egyszerűen nem volt lehetséges. Nyilvánvalóan ezeknek a működtetése indokolt és szükséges. Természetesen ez ma már nem csak gyógyszerek tekintetében van, nagyon sok olyan enzimgyártó van, amelyek GMO-s baktériumokat és bizonyos gmo törzseket használ a termelésre, de maga a produktum ettől nem GMO-s, és lehet használni, hiszen maga a GMO-s baktérium nem jut át az enzimbe, mint termékbe. De az a kérdés, hogy a szervezetben ez hová jut el, és hogyan bomlik esetleg le, vagy lebomlik-e? Nagyon sok vizsgálat volt arra vonatkozóan, hogy mi történik a transzgenikus anyagokkal az élő Szervezetben, az emésztő csatornában Egyáltalán lebomlanak, nem bomlanak. Nagyon úgy néz ki, hogy nagy részük lebomlik, és erre az emberi szervezett emésztőrendszere alkalmas. Legalábbis a vizsgáltak tekintetében nagyon sok ilyen eredmény született. De arra vonatkozóan nincsen válasz, hogy adott esetben ezek az anyagok átjuthatnak-e a bélfalon, vagy nem, Belekerülhetnek a véráramba, vagy nem? És ha belekerülnek a véráramba, akkor esetleg megváltoztathatják-e az ilyen táplálékot fogyasztó élőszervezet genetikai állományát, vagy nem? Erre vonatkozóan nincsenek végleges válaszok. Az irodalomban eltérő dolgokat lehet tapasztalni, van olyan, ahol ezt nem tudták kimutatni, de van, ahol ezt kimutatták. A GMO-s takarmányok és anyagok használatát az élelmiszerláncban lehetőleg minél jobban ki kellene hagyni. Mint ahogy ezt teszik Ausztriában, vagy mondjuk Németországban, és az a döbbenetes példa állhat elő, hogy a magyar GMO-mentes szójára szinte teljes mértékben igény tart Németország. Ez azért nem jó, mert ugye az egyenlőségi egyében azért nem igazságos az, hogy egy gazdag ország megvásárolja, lehet, hogy jó áron, de nem igazán helyes az, hogy ugyanakkor pedig a GMO-val terhelt élelmiszer az maradjon ugye a szegényebb ország számára. Ez igazából nem nagyon Európai Uniós gondolat, de hát a gazdasági tényezőket kizárni igazából nagyon nehéz, hiszen ugye látjuk ezt az amerikai transatlanti szerződés kapcsán is, ahol még jobban felerősödnek azok a jagályok, hogy sajnos nehéz lesz elkerülni az Európai Unióba bekerülő amerikai eredetű GMO tartalmú élelmiszereket. Durván három év óta vajódik ez a megállapodás, és nem lehet látni a végét, hogy mikor kerül aláírásra. Nyilván itt azért egy sarkalata kérdés, hogy az Európai Unió ragaszkodik ahhoz, hogy fel legyen tüntetve a GMO tartalom adott esetben az élelmiszerek vagy takarmányok területén. Tudjuk, hogy Amerikában ez nem igazán követelmény, tehát ott az amerikai fogyasztói nem is tudja adott esetben, hogy a GMO tartalmú élelmiszert vagy olyan élelmiszert fogyaszt, amely GMO-val tartott állatok esetében termelődött. Hogyan lehet Magyarország egy GMO-mentes sziget? Hiszen ezzel kezdtük a beszélgetést, és a másik és az, hogy magunk maradunk -e ezen a téren, hiszen mondjuk Romániában lehet génmódosított terméket földbe juttatni, ami pedig fölveti a szennyezettség kérdését. Azok a védő távolságok, amelyeket például Spanyolországban lehetett hallani korábban, egész egyszerűen nevetségesek. Tehát olyan kis távolságokról van szó, ami a pollen áramlás szempontjából tulajdonképpen egyszerűen nem távolság. Tehát ott GMO-mentes és GMO-tartalmú takarmány növények előállítását ilyen védő távolság gyakorlatilag nem lehet kizárni. Magyarország azért ettől függetlenül most nagyon-nagyon komoly kormányzati elhatározással bír, és ez egy óriási segítség ahhoz, hogy ez az ország a GM-mentesség irányába előrelépjen. Azt hiszem, az elmúlt tíz évben talán még soha nem volt ilyen erős a kormányzati törekvés vonatkozóan. Ez a takarmányozásban hogy jelenhet majd meg? Nagyon jó lehetőség ez, és a takarmányozásban pedig az úgy tud realizálódni, hogy a takarmányzáson keresztül a takarmánygyártás mint első pont, hogy az állati termékek előállításánál az élelmiszerekben is feltüntetése kerülhet, felelős módon az, hogy az, az adott élelmiszer éppen olyan gazdaságból származik, amelyben GMO-mentes takarványt fogyasztott az, az adott állat. Megdöbbentő az a tendencia, amit különböző statisztikai számokból ismerünk, nevezetesen, hogy az elmúlt 15 évben a világ szója termelése, és ebbe beleértendő természetesen a GMO szója is, évente 11-12 százalékkal növekedett. Tehát ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban egyes adatok szerint 56 millió tonna az a GMO mentes szójabab mennyisége, amely a világban rendelkezésre áll. Ez mindössze csak 17 a a világ összes készletének, és ez a szám sajnos azt kell, hogy mondjam, egyre inkább egy csökkelő tendenciát mutat azzal szemben, hogy a szójatermelés pedig egy abszolút emelkedő tendenciában jelentkezik. A mezőforgalmi ZRT-be kizárólag GMO mentes tej termelése folyik, Zászlós Tibor, a GM-mentes Magyarországért Egyesület elnöke. És mivel mi az alföldi tejnek szállítunk, az alföldi tej készen áll arra, hogy a jogszabály megjelenésével azonnal kibocsássa a fogyasztók és a vásárlók részére a GM-mentes jelölésű tejet, de azt hiszem, és beszéltem az alföldi tej vezérigazgatójával, hogy ők meg fognak jelenni az előtt is a GM-mentes feliratú dobozokkal, amíg mondjuk a kormányzat még nem szabályozza le teljes körbe ezt a kérdést, és biztosíthatok mindenkit, hogy az alföldi tej által használt embléma az valóságos, és a beszállított tej az GMO-mentes takarmányokból állíthatott elő az állatok által. A szabályozás a minisztériummal folytatott megbeszélések során az első fél évben, tehát gyakorlatilag szinte egy hónapon belül várható, hogy megjelenik, és itt kell elmondani, hogy nem csak a kormányzat, hanem a Földülelési Minisztérium is kimondottan segíti azt a te amit a GMO-mentes Magyarországi Egyesület folytat, és ezen a héten a miniszter úrtól átvehetjük azt a stratégiai együttműködési megállapodást, ami aláírásra került, és ott rögzítve lett, hogy milyen módon tudja a minisztérium az Egyesületet támogatni, illetve az Egyesület milyen tevékenységet folytat, hogy az alaptörvénybe is, a kormányzat részére is meghatároltan, és a Földményesi Minisztérium számára is meghatározottan valóban előre tudjunk lépni a gmo sík vonatkozásába és nemcsak a jelölés tekintetébe, hanem az ismeret továbbodása vonatkozásába a széles körű tájékoztatás tekintetébe, összességébe a vásárlók érdekében mielőbb, minél több nyomon követhető GMO mentes termék legyen a háruházak polcai. A tej ágazatba lehet a leghamarabb eredményt elérni. Koppán György tudományos kutató. És gyakorlatilag akár egy éven belül is eljuthat oda Magyarország, hogy jelentős mennyiséget tesz ki a GMO-mentes takarmányjal tartott állományból származó tejnek a mennyisége, de egy fél év szükséges ahhoz, egy készülőben lévő miniszteri rendelet szerint, hogy utána azt lehessen mondani a tejre, hogy az GMO-mentesen takarmányozott állománytól származik. Tehát egy fél év után lehet a tejet ilyennek minősíteni. Én azt hiszem, hogy komoly kutatások folynak ezen a területen. Hogy hogyan lehet ezt megoldani. A Mosomagyarovári Egyetemen Smit akadémikus úr nagyon intenzíven foglalkozik ezzel a témával. A vitafortnak is komoly törekvése van erre vonatkozva. Tehát úgy vélem, hogy egyre jobban el oda jutni, hogy a GMO-mentes takarmányozás megvalósítható lesz a tejágazatban, És ezért ezt az egy évet én reálisnak tartom. Több lett költséget bevállalni a GMO-mentes termelés érdekében több, mint eltökéltség, mert gazdaságilag Elég húzható alá, tehát nyilvánvalóan itt egyfajta elkötelezettség kell, hogy érvényesüljön, amit úgy érzem, hogy nem könnyű megvalósítani egy profitorientál termelési viszonyok között működő országban, de reméljük, hogy azért lesz még ennél jobb világ is. A téridő tegnapi és mai adásában a GM Momentes Európáról és Magyarországról beszélgettünk. A műsor összeállításában Rubin Gabriella és Maksai Helga működött közre. A szerkesztőt Juhász Zsoltot hallották.